negyedik óra, amelynek tárgya az úgynevezett újságírói egyéniség. A jó újságíró voltak éppen dupla ember. Az egyik fele újságcsináló mesterember, a másik fele íróművész. Ezért aztán nagyon nehéz megmondani, hogy is állunk azzal a bizonyos egyéniséggel. Mert az írónál az egyéniség olyan szükséges kellék, mint az ebédhez a kenyér. Az újságcsinálónál azonban kész veszedelem az erős egyéniség. Nem kevesebbet jelent, mint az események meghamisítását. Képzeljék csak el, hogy mi lenne az időjárás című rovadból, ha valaki erős egyéniséggel szerkesztí. Akkor, ha ő fagyos természetű, augusztusban aztússágolna az emberiségnek, hogy termesztő hideg van, decemberben pedig, ha egy kicsit bepálinkázott, az egész világnak meleg időt jelentene. Az újságíróból a szükséges nagy tárgyilagosság és igazságszeretet lefaragja az egyéniséget, hogy aztán duplán felrakja az íróra, mint ahogyan a erőművésznek maszkírozza magát. A tisztára írói munkának az egyéniség adja meg az értékét. A tisztára zsurnalisztikai munkát az egyéniség megfosztja minden értékétől. Az írói munka akkor jó, ha úgy írom meg, ahogy senki más meg nem írná. Ezért nagy író a hírlapírói munka akkor jó, ha úgy csinálom meg, ahogy mindenki megcsinálná. Még se lehet a hírlapíróból teljesen lefaragni az írót, és nem lehet az írót visszatartani attól, hogy hírlapokba írjon, és oda belevigye a maga egyéniségét. Ezért vannak bizonyos rovatok minden lapban, ahol szabadjára eresztik az egyéniségeket, és ezért vannak bizonyos egyéniségek, akik rányomják a maguk bélyegét a lapjukra. Legjobban talán egy példával tudom megértetni, hogy micsoda szerepe van az egyéniségnek az írásban. Feladok egy leckét, amit Ötvös Károly szokott feladni a betűvető emberiségnek. Meg kell írni azt, hogy kétszer kettő az négy. Bizony száz ember közül 90 és egy néhány így írná. Kétszer kettő, egyenlő, négy. De sokan másképp írnák. És ezek az egyéniségek, például Vekerle Sándor. Kétszer kettő, az négy. Tehát ígérek ötöt, és adok hármat. kosút Ferenc Azt hallom, hogy a pártban erősen sugdolóznak róla, hogy kétszer kettő négy legyen. Ha a többség így tartja, és szterény József is helyben hagyja, akkor én enunciálni fogom, mint igazságot. Darányi Ignác Egyelőre nem nyilatkozom, ez a kérdés még nem fordult elő a minisztertanácsban. tanácsban. Jusz Gyula – Csak azért is négy! Ötvös Károly Veszprémi ügyész koromban, ezt határozottan mondhatom, kétszer kettő, négy volt. Most a fene tudja, hogy mennyi. A koalíció bizonyosan letagadott belőle egyet. Ha ugyan, le nem tagadta mindet. Lengyel Zoltán – Négy felé vághatnak! – kerékbe törhetnek, ekével szánthatnak keresztül a testemen. Elviselem, eltűröm, elszenvedem a hazáért, de hirdetni fogom a szent meggyőződésem, ami hitem, ami elvem, ami istenségem, hogy kétszer kettő az négy. Honló Lajos, mennyi is volt a darabontok idején? Négy? Hát, legyen most öt. Aponyi Albert Gróf Ha Kossuth Ferenc nem ígért ötöt, ígérem én. Andrási Gyula Gróf Kétszer kettő az négy. Ha semmi más, ez bizonyítja a pluralitás helyességét. Tót János Hát mindent nekem kell megmondanom. Még azt is, hogy kétszer kettő négy. Battyányi Tivadar Gróf Csak tudnám egészen bizonyosan. Günther Antal. Nem mondhatom meg. Státusztitok. Szerény József. Senki többet? Hát legyen négy. Ilyen forma az egyéniség az írásban. Mert az csak a matematikában gilt, hogy kétszer kettő az négy. Ott ez egy szent igazság. De az életben és a hírlapírásban nem. Az életben kétszer kettő annyi, amennyit kapok érte. A hírlapírásban annyi, amennyit elhitetek az olvasóval. Néha három, sokszor öt, sőt, elvétve négy is.